وَمَنْ يُذْنِلْ فَلَا هَا تِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَ يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا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 Wa man yu ti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima Amma ba'd Ma'asyiral muslimin para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Alhamdulillah puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan petunjuknya kita kembali dimudahkan oleh Allah Taala untuk duduk dalam majlis yang mulia ini. Kita mengharapkan kepada Allah, semoga kita selalu termasuk dari orang-orang yang mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh kita sadar, setiap insan selalu mendambakan kebaikan. Namun betapa banyak mereka yang luput dari kebaikan sebab tidak tahu kunci atau jalan mendapat kebaikan sedangkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita semua mayyuridillah bihi khairan yufaqkihu fitin siapa yang Allah kehendaki hamba mendapat kebaikan Allah jadikan ia faham terhadap agama ini Artinya kunci kebaikan itu ada pada ilmu Namun seringnya orang-orang malas Enggan terhadap majlis ilmu Bahkan terkadang menjauh dari majlis ilmu Demikian pula diri-diri kita terkadang semangat Datang dalam majlis ilmu Terkadang-kadang kita malas datang majlis ilmu. Karena nyiwa filabar kalau fikum, sebuah nasihat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diratkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda. Inna likulli shay'in sirratan wa likulli sirratin fatratan fa in kana sahibaha saddada wa qarab fa rajuh wa in usira ilayhi bil asabi falat ta'udduha Nabiullah Muhammad sallallahu beliau menasihatkan kepada kita dalam hadis ini <tuh> yang artinya sungguh setiap sesuatu ada masa-masa orang itu semangat mendapatkannya meraihnya melakukannya dan setiap semangat ya akan ada muncul masa-masa futur, masa-masa melemah maka bila seorang yang ia selalu berusaha untuk istiqomah dan mendekatkan diri kepada Allah berharaplah engkau seperti itu kalau ada orang yang terus berupaya baik sedang semangat atau sedang futur tapi dia berusaha untuk tetap istiqomah bersabar menuntut ilmu dan dia berusaha untuk terus mendekat kepada Allah farjuu engkau berharaplah seperti itu diharapkan dia mendapat kebaikan Allah namun kalau dia hanya sekedar ingin acungan jempol ya semangat karena dipuji maka sungguh orang yang seperti ini jangan engkau anggap dia mendapat kebaikan belajar semangat kalau mendapatkan pujian semangat melakukan sesuatu kalau mendapat sanjungan jangan Jangan engkau anggap yang seperti ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap pada Allah tentunya. Selalu kita mendapat kebaikan dunia juga akhirat. Terib hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sore ini kita lanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Tentang perjalanan manusia menuju akhirat. Kemarin kita telah sampaikan masing-masing individu kita ini yang Allah sebutkan Kullu nafsin da'ikotul maut Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian Bagaimanakah keadaan kematian seseorang Allah membagi ada mereka yang meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah Ada yang su'ul khatimah lalu dikubur pun demikian orang-orang yang mati husnul khatimah dikubur mendapat nikmat sedangkan orang-orang yang mati suul khatimah dikubur mendapat azab sampai hari kiamat hadirinnya dimulakan Allah kita akan lihat yang kita bahas kemarin adalah kiamat sughra artinya kematian masing-masing diri-diri seseorang atau manusia Kemudian Allah juga akan mematikan manusia secara massal ketika terjadi hari kiamat. Seperti apa kejadian hari kiamat? Hadirinnya dimulakan Allah sungguh betapa ngeri kejadian hari kiamat. Di mana tidak ada lagi datangnya hari kiamat ketika itu kecuali semua orang yang buruk tidak ada lagi yang baik. Maka Ya. Allah Subhanahu wa taala telah khabarkan Idza zulzilatil ardu zilzalaha ketika bumi diguncangkan oleh Allah dengan guncangan yang dahsyat sampai wa akhrajatil ardu asqalaha bumi mengeluarkan semua yang dikandungnya. Atau Allah khabarkan alqari'ah malqari'ah berita tentang hari kiamat ini. Allah menyebutkan yauma yaqunun nasu mabsus hari itu manusia seperti belalang yang berterbangan watakunul jibalu kalihnil manfus gunung seperti kapas ketika ditiup berhamburan isinya kandungannya manusia tidak mungkin akan bisa selamat karena kata Allah taala idas sama idas syamsu kuwirat Ketika matahari Allah gulung. Wa idha nujumun kadarat. Bintang-bintang semua jatuh. Mau lari ke mana kita kiranya. Kalau bintang yang jumlahnya begitu banyak. Begitu besar. Berjatuhan ke bumi ini. Apa yang terjadi pada diri-diri manusia. Maka hadirinnya dimulakan Allah. Kita baik secara individu meninggal dunia. Ataupun mendapatkan nanti hari kiamat. Yang jelas kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang mendapatkan hari kiamat. Karena orang-orang yang mendapatkan hari kiamat. Itu adalah manusia yang paling jelek di muka bumi. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mengirimkan angin yang berhembus. Dengan halus lembut. Harum baunya dan angin ini akan dicium harumnya oleh setiap mukmin orang-orang yang memiliki iman walaupun kecil sebesar darah iman di hatinya dia akan menciumnya dan meninggal seketika ketika semua mukmin telah meninggal dunia tidak ada lagi tersisa kecuali orang-orang yang jelek di muka bumi baru Allah timpakan kejadian kiamat ini nah hadirinya dimulakan Allah kita sering mendengar tentang bagaimana kehancuran bumi ini begitu mengerikannya. Kemudian setelah terjadi kiamat, bumi hancur semua. Langit tidak ada lagi. Matahari sudah tidak ada lagi ketika itu. Manusia pun satu pun tidak ada di muka bumi. Maka hadirin seluruh manusia tinggal dalam kubur mereka. Sampai batas waktu yang Allah tentukan. Sejak kejadian hari kiamat. Hancurnya bumi. Dengan seluruhnya. <tuh> sampai manusia kembali bangkit. Entah berapa lama. Tidak disebutkan secara pasti. Para ulama tidak menyebutkan secara pasti. Kemudian Iwa Barakallahu Fikm. Yang jelas tidak ada lagi kehidupan manusia. Setelah terjadinya hari kiamat ini. Kemudian Iwa Barakallahu Fikm. Kita akan melihat tentang sifat hari kiamat. Hari di mana manusia kembali dibangkitkan. Dan ini sudah pasti. Allah adakan hari kebangkitan. Di mana seluruh manusia yang telah terkubur. Akan kembali bangkit dari kubur-kubur mereka. Dan hadirin. Seperti ketika manusia itu meninggal dunia. Ada mereka yang khusnul khotimah. Ada yang su'ul khotimah. Begitupun mereka ketika bangkit. Manusia pun akan berbeda-beda keadaan mereka. Orang-orang yang meninggal dunia. Dalam keadaan istiqomah di atas imannya. Dia tenang saat ajalnya. Tenang saat dikuburnya. Karena mendapatkan nikmat. Begitupun dia tenang saat dibangkitkan di hari kiamat. Adapun orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, mereka sungguh kebingungan, ketakutan dalam keadaan mereka tidak mengerti ya, bagaimana cara menyelamatkan diri. Perhatikan firman Allah dalam surat Al Mutaffifin ayat yang keempat sampai yang keenam. Allah Taala menyebutkan. Alaa yazun ulaiika annahum mab'uusun Ketahuilah manusia mereka itu mengira bahwa mereka itu akan dibangkitkan mereka tidak menyangka kalau mereka akan dibangkitkan Liyaumin adzim Pada hari yang agung yauma yaqumun naasu lirabbil 'alamin hari di mana mereka berdiri seluruh manusia Menghadap Allah Rabbul Alamin. <tuh> Manusia semua bangkit dari kubur mereka. Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbul Alamin. Dan sungguh hadirinnya dimuliakan Allah. Allah telah sampaikan dalam surat Ibrahim AS. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42-43. Ayat yang ke-42-43. Wa la tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin taskhasu fihi alabsar muhtiin mqni'i ruusihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawaa kata Allah ta'ala dalam firman-Nya dan janganlah engkau wahai Nabi mengira kalau Allah subhanahu wa ta'ala lalaih terhadap apa yang dilakukan mereka orang-orang yang zolim. Sungguh Allah memberikan tangguh kepada mereka. Sampai pada hari di mana akan terbelalak mata-mata manusia ketika itu. Ia ini, kalau ada orang-orang zolim di dunia ini mereka bisa hidup. Jangan engkau menganggap Allah lalai tidak mengazab mereka. Itu Allah tangguhkan nanti mereka baru rasa hari ketika mata mereka terbelalak. Muhtiina mukniiru ushim mereka akan datang memenuhi panggilan Allah dengan, dengan mereka tunduk memenuhi seruan Allah dalam keadaan pandangan mereka terbelalak. Mata dan kepala mereka menengadah ke atas. Tidak berkedip sedikitpun mata mereka. Sedangkan hati-hati mereka kosong. Menggambarkan betapa ngerinya keadaan mereka ketika itu. Apa kiranya yang menyebabkan mereka itu ngeri? Hadirin Allah kabarkan dalam surat Yasin. Disebutkan dalam Firman Allah Taala: وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَادِ سِيَلَ رَبِّهِمْ يَسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْسَنَا مِمَ رَقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ Allah katakan: وَنُفِخَ فِي السُّورِ dan ditiuplah sangkakala malaikat Israfil yang Allah perintahkan untuk meniup sangkakala dan ditiuplah dalam tiupan yang kedua tiupan yang pertama hancurnya bumi langit yang ada ini binasa seluruh makhluk di muka bumi ini hancur seluruhnya kemudian tiupan yang kedua yang kita tidak tahu berapa lama dari manusia terkubur kemudian dibangkitkan. Allah katakan ketika tiupan yang kedua dibunyikan kembali. Maka tiba-tiba serta-merta manusia semua bangkit dari kubur-kubur mereka. Menuju Allah mereka semua. Dan orang-orang yang bangkit dari kuburnya dalam keadaan tidak memiliki bekal. Dalam keadaan mereka itu ingkar kepada Allah di dunia, tidak mengikuti petunjuk, mereka hanya mengatakan Koluya wa ilana, kata mereka Duhei celaka kami, mamba asana mimar ko dina ada mawa ada rahman wasadakal mursalun, kata mereka Siapa kiranya yang membangkitkan kami dari kubur kami ini? Mereka tanya, siapa kamu kami dari kubur-kubur kami. Inilah yang dijanjikan Allah Ar-Rahman dan sungguh benar apa yang disampaikan para rasul. Lihat hadirin, mereka orang-orang kafir yang Allah katakan za'amalladzina kafaru an layub'asu kata Allah. Dalam surah Az-Zukhruf Allah menyebutkan bahawa orang-orang kafir mengira kalau mereka tidak dibangkitkan nanti dari di kiamat. Kulbala, kata Allah dalam firman-Nya kata Nabi bala latum asunna pasti mereka akan dibangkitkan dan benar ternyata kebangkitan itu. Sehingga hadirinnya dimulakan Allah mereka pun kata Allah taala ingkanat illa shoihatan wahidatan. Faidahum jamiul ladaina muhdarun. Tidak lain hanyalah satu kali teriakan saja. Tiba-tiba seluruh manusia dari kubur-kubur mereka bangkit dan berjalan menuju Allah. Dan perjalanan mereka dikatakan Allah dalam ayat surat Ibrahim ini, muhtiina mukniiruushim. Mereka tengadah kepalanya ke atas, terbelalak dan tidak berkedip dalam keadaan hati mereka kosong, hampa tak ada harapan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau telah mengingatkan kepada kita semua tentang kejadian ini. Maka ingatlah dalam hadis dari A'mas <coughs> dari Khaisama dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu kala ia berkata Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min rajulin Kata Rasulullah s.a.w. Ma minkum min rajulin Tidak ada seorang pun di antara kalian Illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamah Melainkan pastilah akan diajak bicara Oleh Allah s.w.t. Di hari kiamat Wa leysa bainahu wa bainahu turjuman Wa leysa bainahu wa bainahu turjuman dan tidak ada lagi perantara antara dia dengan Allah. Penterjemah. Langsung dia akan Allah ajak bicara. Kemudian fa'yang duru'aimanam minuhu, fala yaroshay'an illa shay'an kadamahu. Dia melihat, melirik ke sebelah kanannya, maka tidak ada yang ia lihat sedikit pun melainkan sesuatu yang pernah ia lakukan dari kebaikan ketika di dunia sumayang dzuru asyamam minhu kemudian ia pun melihat ke sebelah kirinya fala yarasyan ila syai'an qaddamahu tidaklah ia melihat sesuatu yang ia dapatkan kecuali keburukan yang pernah ia lakukannya selama di dunia summa yang dzuru tilqa wajhi fatastaqbiluhun nar kemudian ia melihat ke depan ternyata jilatan api sudah menyambar muka-mukanya kata Rasulullah sallallahu alaihi <tik> wasallam man isstatu aminkum ayyaqiya maka barang siapa yang mampu di antara kalian menyelamatkan wajahnya dari jilatan api dari panasnya api. Walau bisyik tamratin falyafal. Walaupun hanya dengan sedekah satu biji kurma, lakukanlah. Hadirin yang dimuliakan Allah, seperti yang Allah katakan dalam surah Zilzalah. Ya, Allah katakan yauma idzin yasdurun nasu ashatatan liyara'u a'malahum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَى نَذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَى نَذَرَّةٍ شَرَّيَّرَهُ Lihat, Allah katakan يَوْمَ إِذِي يَسْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتَ لِيُرُ أَعْمَالَهُمْ Hari itu manusia dibangkitkan oleh Allah Dibangkitkan dari tempat-tempat mereka dikuburkan untuk diperlihatkan kepada mereka. Apa yang mereka lakukan selama di dunia. Sehingga Allah katakan. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun kecil sebesar darah. Maka ia pun akan melihat. Mendapat balasannya. Dan siapa yang melakukan kejelekan biarpun kecil sebesar darah. Biji sawi umaman yang kecil itu. Ia akan melihatnya dan akan mendapat balasannya. Perhatikan ya Ikhwan. Bukan harta yang kau simpan yang dibutuhkan ketika itu. Bukan emas permata. Bukan jabatan takhta atau raja. Bukan pula anak-anak dan wanita yang dibutuhkan hari itu. Setiap orang butuh kebaikannya. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan. Jangan kau abekan kebaikan sekecil apapun. Untuk menyelamatkan wajah kita ini dari api neraka. Sodakohlah walaupun satu biji kurma. Sungguh ikhwah. Kita ini mumpung ada kesempatan. Jangan kita menunggu kaya baru mau sodakoh. Banyak orang kaya yang tidak sodakoh di jalan Allah. Tapi dia berhambur-hambur uang di jalan yang di luar jalan Allah. Coba sebentar kita akan melalui malam yang sungguh. Banyak orang sudah menanti. Seakan-akan mereka ya, akan mendapatkan kebaikan yang besar. Menyiapkan ya, bunga api dan berbagai macam segalanya. Menghambur-hamburkan uang dan segalanya. Waktu tenaga Subhanallah hadirin Katanya untuk menyambut Atau untuk menyongsong Pergantian tahun Hadirin Andaikan Semua dijalurkan di jalan Allah Untuk menyelamatkan diri dari azab Allah Tentunya lebih baik Tentunya lebih bermanfaat <tuh> Ingat hadirin Harta yang kita punya Diminta tanggungjawabnya oleh Allah Ta'ala. Kalau yang kita belanjakan dalam kebaikan di jalan Allah. Ini yang akan diharapkan nanti menjadi penyelamat diri kita. Ingat hadis Nabi SAW ini. Kita akan diajak bicara langsung oleh Allah SWT ta tanpa penterjemah. Dan diperlihatkan di kanan kita apa yang kita lakukan selama di dunia. Kebaikan kita mana. Di kiri kita mana kejelekannya. Di depan api menjilat-jilat kita. Dan api panas. Sehingga beliau mengingatkan siapa yang bisa melakukan penyelamatan diri dari api. Walau bersodakwa dengan sebiji kurma, lakukanlah. Karena hadirnya dimulakan Allah. Sungguh tidak ada yang bisa menyelamatkan. Kecuali rahmat Allah sebab kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama di dunia ini. Hadirin kaum muslimin, ikhwani fillah, ajzanallahi yakum. Dan ingat ketika kita dibangkitkan di hari itu, manusia dalam keadaan apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Barza al-Aslami radhiyallahu anhu ya berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an 'umrihi fi ma wa an ilmihi fi ma fa'al wa an mali min ayna tasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismi fi ma ablahu Hadis Hasan Saidawat Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum bergeser terapak kaki hamba di hari kiamat di hadapan Allah hingga Allah tanyakan padanya pertama an umrihi Allah tanya umur dia waktu yang Allah berikan padanya fi ma afnah Kemana dia habiskan waktunya, hadirin? Pernah antum duduk ngaji begini semalam suntuk? Ah, ndak pernah dan ndak bisa, ndak betah. Iya. Tapi masya Allah, betapa banyak orang yang siap, ya, menyambut malam semalam suntuk, ya, menyambut malam pergantian semalam suntuk. Subhanallah hadirin Untuk kebaikan dirinya berat hadirinnya dimulakan Allah Padahal waktu yang Allah berikan Dari hitungan detik menit Jam sampai hari Minggu, pekan, tahun eh, Semua akan diminta Tanggungjawabnya oleh Allah Yang sungguh kita tidak mungkin Sanggup mempertanggungjawabkannya Dan semua terhitung Dalam catatan amal kita dalam rekaman kita Ada semuanya Kemana waktumu selama ini Lihat Dan kita tidak bisa mengelak Hadirin Kita bersyukur kepada Allah Allah menutupi aib-aib kita di dunia ini Sehingga kita masih bisa berteman Dengan teman-teman kita yang lain Bukan karena kebaikan kita Kita banyak teman Ingat Andaikan Allah membuka aib kita, tentu orang lari dari kita. Tapi Allah menutup. Sehingga sedikit kebaikan kita, Sudah membuat saudara kita senang. Kebaikan kita nampak. Kejelekan kita tidak nampak. Itu karena Allah menutup kejelekan kita. Allah menunjukkan kebaikan kita. Bukan karena kita baik. Tapi karena Allah merahmati kita. Sehingga jangan memuji diri sendiri. Pujilah Allah ketika kita melakukan kebaikan bersama waktu yang berlalu hadirin yang kedua akan ditanya oleh Allah an ilmihi fima faal ilmu yang kita dapat kemana bagaimana engkau melakukannya mengamalkannya kita sudah banyak ilmu namun perhatikan berapa banyak ilmu yang kita lupakan Seakan-akan kita tidak tahu Makanya hadirin Pentingnya kita untuk selalu Tawasau bilhaq Tawasau bissober Sebab sering kita alfa Alfa dari ilmu Yang sudah kita lupa, dapatkan Terlupakan Karena bertumpuk Kalau diamalkan satu ilmu Diamalkan satu ilmu Diamalkan terus maka akan menjadi Manfaat namun sering kita terlupa sehingga hadirin berat di hadapan Allah kelak kita akan ditanya ilmumu ke mana engkau amalkan banyak orang-orang yang mendapat murka Allah disebabkan karena ada ilmu tapi tidak melakukan ilmunya kata Allah kabur maktan indallahi anta qulu malatafalun besar murka Allah bagi orang-orang yang dia berilmu berbicara tapi dia tidak melakukannya. Terus hadirin yang ketiga yang ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti saat manusia bangkit belum bergeser dia ditanya oleh Allah an malihi tentang hartanya min ainak tasabahu dari mana dia mendapatkannya. Wafi ma'anfaqohu. Kemana dia membelanjakannya. Hadirin dimulakan Allah. Dua sumber ini. Dari mana. Kemana membelanjakannya. Dari mana mendapatkannya. Dan apa yang kita lakukan. Dari harta kita semua tercatat. Ingat. Uang. Yang kita habiskan untuk membangun rumah. Tidak ada pahalanya. Seberapapun megahnya, bagaimanapun mewahnya, rumah yang kita bangun dengan uang kita, jangan mendapat, jangan mengharapkan pahala. Tidak ada kebaikannya. Kecuali yang engkau infakan di jalan Allah. Itu yang akan mendapat kebaikan. Sehingga hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang berlomba membangun gedung yang mewah, tinggi dan megah, namun sedikit yang diinfakkan di jalan Allah. Padahal justru yang sedikit itu yang akan dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena Allah katakan, "Wa ma tunfiqu min khairin tajiduhu indalloh." Apapun yang kau infakkan di jalan Allah dari kebaikan itu kau dapatkan kembali. Apakah yang untuk rumah tidak termasuk? Tidak Hadirin kaum muslimin yang dimulakan Allah Maka jangan kau habiskan uangmu untuk bangun rumah Habiskan waktumu cari uang untuk bangun rumah Begitu selesai rumah megah mewah terbangun Engkau tinggal menempati yang satu kali dua meter dikubur, ya, Tidak lagi menempati rumah mewah Banyak Orang bersusah payah membangun rumah, tinggalnya di rumah sakit. Tidak pulang ke rumah kecuali sudah jadi jenazah. Subhanallah, bisa terjadi? Ingat itu. Tapi yang kau infakan di masjid, di ma'had pesantren, itu menjadi sodako jariah. Itu pahalanya terus mengalir. Nam'i wa fila fi'kum. Yang kau gunakan untuk menuntut ilmu. Itu pahalanya terus mengalir. Taib wa'afillah barakallahu fikum. Ini ditanya oleh Allah. Sehingga kata Allah. Summa latus alunna yawma izin anin na'im. Kemudian pastilah Allah akan tanyakan pada kalian setiap nikmat. Yang kalian nikmati. Pernah Rasulullah SAW keluar rumah. Dalam kondisi beliau sangat lapar di siang hari beliau hendak menuju ke rumah salah seorang ansor. Begitu Abu Bakar keluar, ketemu dengan Nabi Sallam. Umar pun keluar, ketemu dengan beliau. Ayahnya bertiga. Ya, sama dalam kondisi sama-sama mengikuti Nabi datang ke salah satu <tuh> orang ansor. Ketika datang di rumahnya, kata istrinya sabar dulu, dia ada di kebun. Begitu diberitakan Nabi datang dengan sobatnya, langsung tuan rumah petik tandan kurma. Yang mayangnya di situ masih sudah ada yang masak, ada yang masih mengkal. Enggak masak semua satu mayang. Dihidangkan kepada Rasulullah SAW sampai saking senangnya dipetiknya. Sampai beliau mengingatkan, kenapa kau tidak pilih yang masak-masak kata kebunnya supaya engkau bisa memilih mana yang engkau suka ya Rasulullah dipetik satu satu janjang kemudian dipersilakan maka tuan rumah kemudian potong kambing selesai dihidangkan sehingga Rasulullah sallam dan dua sahabatnya makan setelah makan buah makan kambing selesai kenyang ya eh, kata Rasulullah sallam sungguh tidaklah mengeluarkan kalian dan kita ini Melenkan lapar dan Allah sudah memberi kita nikmat. Ingat kata Beliau, summa latus alunayom aidin aninaim. Pasti kita akan ditanya nikmat Allah nanti dari kiamat yang kita nikmati. Ehwafilabarakallafikum. Sehingga kita hendaknya pandai-pandailah bersyukur dalam nikmat Allah. <tuh> yang keempat ditanyakan kepada kita, anjismihi fima ablah badan kita ini. Dipakai untuk apa? Sampai badan hancur. Sampai mati maksudnya. Badan kita dari muda kuat. ya Sempurna. Mata masih dua, belum empat. Kaki masih dua, belum tiga. Masih sempurna maksudnya. Masih bagus. Ya, ditanya. Engkau habiskan untuk apa? Hingga engkau tua renta tak berdaya. <tuh> Lihat ifa barakallahu fikum kebanyakan para sohabat radul anhum para tabi'in mereka habis waktunya fisiknya dalam jihad visabilillah dalam menuntut ilmu dalam perjuangan mengemban amanah dakwah subhanallah mulia kehidupan mereka sehingga benar-benar mereka pantas mendapatkan junjungan atau sanjungan yang mulia dari rasul sallallahu alaihi wasallam Hadirinya dimulakan Allah. Baik kita lanjut. Jadi manusia setelah bangkit dari kubur, mereka semua dengan tiupan sangkakala bangkit dari kubur dan menuju Allah dalam keadaan <coughs> mereka itu seperti yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan kepada kita dalam hadis. Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhsarun nas yawmal qiyamati Hufatan 'uratan khurlan kama huliku summa qaraa kama badana awwala khalqin nu'iduhu Wa adana alaina inna kunna fa'ilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan <tuh> dikumpulkan manusia nanti di hari kiamat dalam keadaan mereka telanjang tidak selai baju pun tidak pakai sandal dan belum dihitam Kemudian beliau bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kama badana awla khalqin sebagaimana awal mula kami menciptakan manusia nu'iduhu begitu pula kami mengembalikan mereka wa'adana inna kunna fa'ilin ini adalah janji ketetapan kami. Dan pasti kami akan melakukannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau melanjutkan sabdanya. Wa awwalu mayyuksa minal khala'ik. Ibrahim alaih salatu wassalam. Manusia yang pertama diberi pakaian oleh Allah dari makhluk-makhluk ini. Adalah Nabi Ibrahim alaih salatu wassalam. Wa yukhadu min ashabi. Dan disingkirkan dari sahabat-sahabatku. Dibuang ke kanan, dibuang ke kiri. Dijauhkan dari Nabi. Padahal mereka mengharapkan safaat Nabi. Tapi mereka dijauhkan oleh Allah dari Nabi. Dibuang ke kanan, ke kiri. Sampai Nabi SAW mengatakan. Fa'akulu ya Rabbi ashabi. Ya Allah, sahabatku itu sahabatku Kemudian Fayukal dikatakan kepada beliau Inna kala taderima ahdasu ba'dak Sungguh engkau wahai nabi Tidak tahu Apa yang mereka perbuat sepeninggalmu Innahum lamiazalu murtaddina ala mundu faraktahum Sungguh mereka senantiasa berpaling Mereka murtad Berpaling dari ajaranmu semenjak engkau berpisah dengan mereka, faakulu maka aku pun hanya mampu berucap kama kola abdus salih seperti ucapan hamba Allah yang salih. Intu adzibhum fa innahum ibaduk wa in lahum fa inna antal azizul hakim jika engkau mengazab mereka ya Allah sungguh mereka juga hambamu. Namun jika Engkau memberi ampun mereka maka sungguh Engkau maha perkasa Engkau maha bijaksana. Hadirinnya dimulakan Allah. Beliau menggambarkan pada kita saat manusia bangkit dari kubur tidak lagi pakai kain kafan. Jangan anda bayangkan manusia bangkit pocong-pocong yang keluar. Bukan. Semua telanjang tidak pakai pahin sedikit pun. Belum disunat, ya, dan tidak pakai sandal, laki, wanita, semua sama dikumpulkan begitu. Sampai-sampai ketika Aisyah dan Rahim mendengar ini menyampaikan, Ya Rasulullah, bagaimana kita saling melihat satu sama lain? Ya? Apakah kita satu sama lain saling melihat? Maka Rasulullah SAW mengingatkan, Ya Aisyah, Hari itu sangat-sangat mengerikan dan menakutkan, mengkhawatirkan enggak mungkin lagi manusia sempat untuk lihat satu sama lain. Coba perhatikan firman Allah tadi dalam surat Ibrahim. Ya, kata Allah Taala, tazkhasu fil absar, pandangan mereka terbelalak, mutiina mukniiru ushim, kepala mereka menang, menengada ke atas dan tidak berkedip sedikit pun mata mereka. Hati mereka kosong, hampa. Ketakutan yang luar biasa. Tidak ada orang yang ambil kesempatan, ih mulia orang punggung punya. Tidak ada lagi. Jangan punya pikiran, anggapan seperti itu. Hadirin yang dimulakan Allah sungguh. Mengerikan keadaannya. Kenapa demikian mengerikannya hadirin? Bayangkan. Ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan yang seperti ini. Di mana mereka berbangkit, hadirin kaum muslimin yang dimulakan Allah, mereka itu dibangkitkan ya, di hari kiamat dalam keadaan telanjang seperti ini, baru mereka berada ya, di bawah terik matahari yang sangat panas. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya manusia nanti dikumpulkan di hari kiamat. Di satu tempat yang datar. Seperti lempengan yang pipih. Bulat, memanjang. Ya, lonjong begitu. Dalam lempengan yang putih. Dan tidak ada tanda-tanda apapun. Tidak ada gunung. Tidak ada pohon. Tempat ia berteduh. Tempat ia berlindung. Tidak ada lagi dan hadirinya dimulakan Allah beliau menyampaikan dalam hadis dari Miqdad dia mengatakan anna usmi'a Rasulullah kata Miqdad radhialanhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ida kana yaumul qiyamah udniyatish shamsu minal ibadi Hatta takuna kida mirin aw dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika ada hari kiamat nanti Allah Subhanahuwataala mendekatkan matahari di atas ubun-ubun manusia hanya kira-kira jarak satu atau dua mil dikatakan oleh Sulaim, Aku tidak tahu apakah dua mil ini jarak di bumi. 1.600 meter, satu mil kurang lebih. Atau mil yang dimaksudkan adalah setik yang dipakai celak mata wanita. Kayak tusuk gigi. Lihat, kalau yang dimaksudkan setik celak perempuan. Yang untuk celak mata. Yang hanya sebesar tusuk gigi yang biasa kita tahu. Tarolah dua umamanya di atas ubun-ubun manusia. Seperti apa keadaan manusia? Hadirin. Kalaupun dua mil seperti jarak di bumi. Masih dekat. Sehingga karena saking dekatnya matahari di atas ubun-ubun manusia. Baru berdiri di atas bumi yang bersih. Tiada penghalang. Rata. Putih. Sehingga pantulan cahaya begitu dahsyat. Maka kata Rasulullah SAW. Fatusharuhum asyams. Menjadikan meleleh mereka manusia. Karena panas matahari. Mereka meleleh keringatnya ancur. Fayakununa fil arak. Mereka menjadi tenggelam dalam keringat-keringat mereka. Bikadri amalihim sesuai dengan amal-amal mereka. Faminhum mayakudhu ila akubihi. Ada di antara mereka manusia yang keringatnya sampai, ya. ada yang sampai pada lehernya, ada yang sampai ke tengah-tengah hidung atau tengah-tengah telinganya. Waminhum ma'iyahu ilarub batay, ada yang sampai hanya batas lututnya, ada bahkan yang tenggelam sama sekali dalam keringatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, bayangkan betapa ngeri hari itu. Manusia ini masih menunggu hisap Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bangkit di padang masyar Susahnya luar biasa Dan mereka bingung Kemana mereka mau mencari jalan selamat Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Rasulullah SAW membacakan Firman Allah Taala, Yom Ayubadul Samawatul Ar, hari ketika Allah menggantikan langit dan bumi, bukan langit bumi yang seperti ini lagi yang ada. Kata Aisyah radhiallahu anha bertanya, Ya Rasulullah, di manakah manusia ketika itu? Rasulullah SAW menjawab, Alas Shirat, mereka berada di atas Shirat. Dan hadirin, pemandangan yang ngeri manusia ketika dia menghadap Allah datang menuju Allah diari kiamat ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan kepada kita, Innaqum maksuru nari jalan warubanan, watajuruna alaujuhikum. Sungguh kalian datang menghadap Allah berjalan, ada yang jangan jalan kaki. Ada pula yang berkendaraan walau alam seperti apa kendaraan maksudnya dan ada di antara kalian yang jalan pada Allah dengan muka mukanya seperti dalam hadis Imam Muslim dari Anas ibni Malik radhiallahu anhu beliau menuturkan Anas rajulan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw dan berkata Ya Rasulullah Kaifa yuksarul kafiru ala wajhihi yawmal qiyamah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah orang-orang kafir nanti dari kiamat dikumpulkan dalam keadaan dia berjalan dengan wajahnya? Antum bisa bayangkan? Orang berjalan dengan wajahnya. Kira-kira ini orang senang kah orang sengsara? Hah? Eh? Sengsara ya ikhwan. Kata Rasulullah SAW, beliau menjawab, Alaih Salallahu Anshaa Hu Alaihi Fid Dunya, Kadiran Ayum Syahu ala Waji'ah Al-Kiamah, Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kuasa memperjalankan kalian di bumi dengan dua kaki, Alloh pun nanti kuasa memperjalankan orang-orang kafir dengan mukanya nanti dari kiamat. Sehingga beda, beda orang kafir dengan orang-orang yang tidak kafir. Ngeri ya ikhuk. Barakallahu fikum. Orang-orang kafir berjalan dengan mukanya. Antum bisa bayangkan kayak apa susahnya, ya? Di bumi kan kita sudah melihat Allah ada yang memperjalankan makhluk dengan dua kaki, ada makhluk yang berjalan dengan seribu kaki, betul? Ada seribu kaki makhluk Kita tidak pernah hitung. Jadi bilang aja seribu ya. Ya, Allah mampu. Maka jangan heran kalau nanti di hari kiamat. Allah memperjalankan orang-orang kafir. Dengan wajahnya. Ingat hadirin. Hari itu tidak ada lagi kesempatan orang beramal. Tidak ada gunanya harta. Karena semua orang ketika itu tidak satu pun yang bangkit bawa harta telanjang enggak punya apa-apa mau tebus dengan apa mau beli apa enggak ada orang jualan di situ nah enggak ada orang berjualan dan enggak bisa beli apa-apa kita menunggu putusan Allah dan hari itu satu harinya Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an ya fii yaumit taṭrjul malaika Hari malaikat naik kepada Allah Taala, hari yang dikatakan oleh Allah Taala waruuh ilahi fi yamin kana mikdaruhomsina alfasana. Naik malaikat takrujul malaikat tuaruh, naik malaikat-malaikat dan malaikat jubir kepada Allah di hari yang perkiraannya 50 ribu tahun waktunya. Ngeri, dijemur panas terik matahari selama Sepanjang itu, itu harinya, satu hari seperti itu bandingannya. Dalam hayat yang lain seribu tahun hadirin. Dikatakan para ulama perbedaan lama dan tidaknya itu tergantung iman seseorang. Kalau orang mukmin dihisap dengan hisap yang gampang. Sehingga tidak menunggu lama. Tapi mereka orang-orang yang tidak ada iman. Ngeri keadaannya. Bagaimana dengan orang-orang yang berdosa? Orang-orang yang berdosa, Allah katakan, walau taro idil mujrimunana kisuruu sihim indarobihim. Andeikan kau menyaksikan orang-orang yang berdosa ketika itu mereka tertunduk kepalanya. Tak bisa mereka itu, ya, di hadapan Allah tak bisa mereka apa? Menengadahkan kembali. Mereka tertunduk dengan rasa Penyesalan, ya, yang luar biasa. Mereka hanya mengatakan Robana Absorna Wasamikna. Ya, Arwab kami, ya Tuhan kami, kami melihat, kami mendengar. Farjikna Nakmal Solihah. Kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal soleh. Ina mungkin sekarang kami yakin. Tak mungkin lagi. Tak ada lagi. Hadirin, kau muslimin yang dimulakan Allah terus <tuh> dalam keadaan seperti itu. Di mana Rasulullah SAW, beliau menghabarkan kalau engkau ingin mencari Nabi, cari di tiga tempat. Kalau tidak di hautnya, nanti ditimbangan atau di sirot nanti. Nah, ketika manusia tenggelam dalam banjir keringat yang seperti itu, di matahari yang dekat seperti itu, Manusia bingung mencari kemana mereka cari jalan selamat. Orang-orang pun mengatakan, datanglah kalian kepada Adam. Mereka datangi Adam, alaih salatu wassalam. Mengadu ya Adam, anta abal basar, holaqallahu biyadik. Ya, waih Adam, engkau bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya. Berilah, mohon, mohonlah kepada Allah. Agar meringankan kami hari ini. Mohon diringankan. Dari siksaan yang dirasa hari itu. Kata Adam. Aku telah berbuat kesalahan. Sampai Allah turunkan aku dari surga. Hari ini Allah murka. Yang belum pernah sebelumnya dan tidak sesudahnya. Aku takut Allah murka padaku. Carilah engkau Nuh Alaihi a.s. rasul pertama. Adam beruzur. Nabi Nuh pun ketika diminta untuk menolong. Sama jawabannya. Ya. Allah murka hari ini. <coughs> Kemurkaan yang belum pernah sebelumnya dan tidak sesudahnya. Aku pernah berdoa. Azab untuk kaumku. Aku tidak ingin dapat murka Allah. Pergilah engkau kepada Ibrahim. Datang pada Nabi Ibrahim AS. Terus nabi Nabi Musa sampai Nabi Isa. Semua tidak bisa sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di telaga haud setelah mendapat izin Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya, beliau menyaksikan pemandangan yang menyedihkan. Apa pemandangannya? Tadi kita bacakan hadisnya, yu'khadhu min ashabi birijalin dathal yamin wa dathas himan. Ada orang-orang yang diusir, dijauhkan oleh Allah dari kanan beliau, kiri beliau. Beliau kenal mereka. Sampai beliau mengatakan, Ya Rabbi, Ashabi, Ya Allah, itu sahabatku. Beliau kenal. Namun Allah katakan, Engkau tidak tahu, Nabi, apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Dan hadirin, jangan kita bertanya, Ustaz, bagaimana kita yang jauh dari masa Nabi, Apakah kita dikenal oleh Nabi nanti dari kiamat? Jangan khawatir Allah sudah memberi tanda khusus Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan tanda khusus Bagi kita umat Muhammad SAW Yang setia Mengikuti sunnahnya Di antaranya Yud'a Ummati hurran muhajjalin Min asaril wudu Umat ini terkenal dengan putih bercahaya Dari bekas-bekas wudunya nanti Dari kiamat Sehingga Rasulullah SAW paham Mana umatnya, mana yang bukan beliau tidak akan keliru karena beliau mengenal dari tanda-tandanya tersebut. Kemudian hadirin kaum musliminnya dimulakan Allah maka Allah katakan tentang hari kiamat ini fadzalika yauma idin yaumun asir anal kafirina ghairu yasir dalam surat Al-Muddatsir ayat 9 dan 10. Itulah hari hari yang amat sangat berat bagi orang-orang kafir tidak mudah Tidak ada kemudahan Datang kesulitan demi kesulitan Terus bertambah sulit Bertambah sulit kehidupan yang mereka lalui Sejak bangkit sudah seperti itu keadaannya Hadirinya dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Kesedihan bertambah sedih Dan tidak ada harapan bagi mereka Mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya Allah katakan wa anzirhum yawmal azifah idhin qunubun ladal hananjirikan dzimin. Allah katakan berilah mereka peringatan wahai Nabi. Hari yang dekat dengan mereka. Hari di mana hati-hati manusia menyesak dada mereka sehingga mereka itu seakan-akan terhimpit sesak Ketakutan dan kebingungan yang sangat mereka Yang mana pada hari itu min Di hari itu bagi mereka orang-orang dolim Tidak ada teman dekat lagi yang bisa menolong Tidak ada yang bisa memberi safaat dari teman-temannya dan saudaranya Hadirinya dimulakan Allah Sungguh amat sulit hari itu Ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan yang seperti itu maka waspadalah hati-hatilah kemudian hadirnya dimulakan Allah setelah berlalu terus waktu sampai akhirnya Allah pun mendatangkan hisap kepada mereka manusia orang-orang mukmin seperti Allah katakan dalam Al Quran. Ya ayuhal insanu Inna kakadihun Ila rabbika kadhan Famulakin Wahai manusia, sungguh kalian Telah berjalan dengan susah payah Untuk kembali kepada Tuhan Kalian dan engkau pun sampai Di hadapannya Kemudian Allah katakan Fa'amaman utiya kitabahu Bi aminihi Fa sawfa yuhasabu Hisaban yasirah Adapun orang yang nanti di hari kiamat, ketika dia terima catatan amal dengan tangan kanannya, ketika Allah bagikan catatan amal-amal manusia, maka orang-orang yang seperti ini Allah hisap dengan hisap yang mudah. Tapi sebaliknya, wa amma manutia kitabahu warahadhari orang-orang yang terima kitab amalnya dengan balik punggungnya maka orang yang seperti ini fayad usubura wa isla hadirin dia menjerit dia mengatakan duhai celakalah kami seperti itu dalam surat al-kahfi Allah menyebutkan di ayat yang ke-49 Allah katakan wa undian kitambun fantaral mujrimina musfiqina mimma fi wa yakununa yawailatan Ma la al-kitaba la yghadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsahha wa wajaduma amilun hadira wa la yadhlimu rabbuka Allah katakan Allah letakkan kitab-kitab catatan amal masing-masing manusia ya? dan engkau melihat ketika itu orang-orang yang berdosa mereka mendapatkan ketakutan yang luar biasa ketika melihat kitab catatan amalnya. Ia mengatakan, "Malahadhal kitab. Kenapa kitab ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsahha? Tidak terlewat sedikit pun. Dosa yang kecil yang besar semua ada." Dia melihat sendiri. Wa wajaduma amilul hadira dia dapatkan semua yang ia lakukan selama di dunia hadir nampak ada semua di situ Wala yadhlimu ahada Rabbmu Allah taala tidak mendolimi seorang pun Bahkan kata Allah dalam surat Al-Isra ayat yang belasan Allah mengatakan wa kunna insanin alzamnahu ta'iruhu fi unquhi tiap-tiap kita manusia akan dikalungkan di leher-leher kita masing-masing di hari itu catatan amal kita masing-masing dan Allah katakan wayalqa yaumul kiamati kita wa yaumul kiamati kitabanyalqau mansur dan dia akan mendapatkan di hari kiamat nanti kitab amal catatannya selama di dunia dalam keadaan apa yalqau mansur dia dapatkan terbuka, terbuka sehingga ia bisa melihat sendiri. Sampai Allah katakan ikroq kitab kafabinafsikal yoma alika hasiba. Kata Allah baca kitab amalmu, lihat catatan amalmu. Cukup hari ini dirimu lihat sendiri. Maka orang-orang yang berdosa begitu melihat catatan amalnya. Dia berteriak, duhe hey, celaka kami, kenapa kitab ini semua tercantum, tidak lewat sedikit pun, yang kecil, yang besar, dosa semua ada. Hadirinya dimulakan Allah. Ini kenyataan yang akan didapatkan oleh manusia. Sehingga hadirinya dimulakan Allah. Setelah manusia, di dalam keadaan yang terik panas seperti ini, kesulitan yang berat. Kalau Rasulullah s.a.w. dengan orang-orang mukmin, mereka dikumpulkan di telaga hautnya. Beliau memberinya syafaat dari umatnya untuk minum di telaga haut. Yang mana telaga hautnya Nabi s.a.w. Seperti yang beliau katakan, Innalikullinabiyin hawban, Wa innahum yatabahuna ayyum aksaru waridatan. Wa ini arju'an aku na aksaruhu aridah. Sungguh setiap nabi punya haut telaga dan sungguh mereka akan berlomba berbangga dengan siapa yang paling banyak orang minum dari telaganya. Dan sungguh aku berharap kepada Allah kiranya kalian adalah yang terbanyak nanti meminum dari telaga hautku. Dan beliau menjelaskan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah S.A.W bersabda: Inna kadrohaudi kama bena aila wasan a min al Yaman, wa inna fimil abariq ba adbi ada di nujumis sama. Sungguh ukuran telaga hauku lebarnya seperti jarak antara Ailah dan son di negeri Yaman, yang di dalamnya banyak gelas-gelas seperti bilangan bintang di langit. <tuh> Dalam hadis yang lain dari Sauban, Nabi SAW menyebutkan secara khusus haut beliau, Asad minal laban Airnya, beliau katakan, Hautnya Nabi SAW lebih sangat putih. Ya? Lebih putih, sangat-sangat lebih putih dari air susu. Ahla minal asal lebih manis dari madu. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah. Dan beliau menyebutkan, siapa yang minum, dia tidak akan haus selama-lamanya. Ini akan diminum oleh orang-orang yang mendapat syafaatnya Nabi SAW dari umatnya. Dan Nabi mengenali umatnya dari tanda-tandanya. Karenanya, ikhufillah barakallahu fikum, bersyukur kita di akhir zaman ini. Allah pertemukan kita dengan sunnahnya Nabi SAW. Kita pelajari, kita amalkan. Dan kita pertahankan sampai ahjal kita. Jangan kita meninggalkan sunnah ini. Sehingga kita akan terlempar jauh dari hautnya Nabi SAW di hari yang seperti tadi. Kita bayangkan terik matahari sampai keringat manusia menenggelamkan mereka. Dan itu bukan keringat yang biasa-biasa tentunya sudah bercampur darah nana tak karuan karena terik matahari membuat melepuh badan-badan manusia seperti apa yang terjadi hadirin kalau kita kena panas melepuh badannya keluar cairannya ya itu kira-kira kita tega minum Tidak mungkin itu azab namun bagi mukmin Allah ringankan ya hisabnya Ketika ditentukan kitabnya, Allah katakan kepada hamba mu'min, Bukankah ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu. Kemudian hamba mengaku, bala, Ya Rabbi benar ya Allah, ini dosaku, ini dosaku. Semua diakuinya. Sehingga Allah katakan, Seperti di dunia, aku telah menutup aibmu. Aku gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga Allah perkenankan ia masuk ke dalam rahmatnya. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ingat, kemudian... Allah hisab manusia dan Allah tegakkan Hisab sebenar-benarnya. Dalam hisab ini hadirin, ada tiga. Yang pertama, ya, adalah dewan la yakbalullah ma'usarfan wala adlan. Hisab bagi mereka, tegakan bagi orang-orang yang tidak lagi bisa mendapatkan syafaat. Tidak bisa mendapat tebusan apapun. Yaitu apa? Mereka orang-orang yang syirik dan kafir. Orang yang mati dalam keadaan syirik atau kafir. Fala Falayuk tabalohasana tidak ada sedikitpun kebaikan pada mereka. Dan tidak ada amal soleh yang diterima dari mereka. Ya, Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ulaikalladhina kafaru biayati rabbihim. Waliqa'ihi fahabit at'maluhum falanuqim lahum yawmal qiyamati wazna Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke 105 Allah mengatakan mereka itu orang-orang kafir yang mengkafiri ayat-ayat Allah dan mereka mengingkari hari kiamat maka hapus amal-amal mereka tidak ada kebaikan pada mereka Falah nuki mula humiyya malkiyya wasna tidak ditegakkan bagi mereka timbangan tanpa dihisap tanpa ditimbang amalan mereka enggak ada kebaikannya makanya langsung digiring ke neraka ini siapa mereka adalah orang-orang kafir orang-orang musyrik maka Allah katakan dalam surat Az Zumar wasi kaladin kafiru ila jannah azumarah Kata Allah digiring mereka orang-orang kafir. Menuju neraka jahannam. Berbondong-bondong mereka. Hatta idha jauha futihat abu-abuha. Sampai ketika mereka di mulut neraka dibukakan pintunya. Wa qala lahum huzanatuhah. Berkata kepada mereka penjaga pintu neraka itu. Apa katanya alamiyatikum rusulun min anfusikum. Apakah belum pernah datang kepada kalian. Utusan Allah dari jenis kalian. Yang membacakan ayat-ayat Allah Tuhan kalian. hada Dan memperingatkan kalian dari hari ini. <kuh> mereka mengaku bala. Katanya benar sudah. Makanya karena mereka kafir. Hak masuk neraka. Dalam surat Al-Muluk mereka mengatakan, Kullama ulkiyafiyah faujun salam khazana tua tiap-tiap mereka dilemparkan neraka. Penjaga neraka akan tanya, Alam yaktim nadir, apa belum pernah datang padamu orang yang mengingatkanmu dari kejadian ini, dari hari ini. Mereka mengatakan, Kolubala qaja ana nadir. Mereka berkata benar, sungguh telah datang pada kami orang yang memberi peringatan pada kami tentang neraka ini. Fa kadzdzabna, kami dustakan katanya. Sebab perbuatan inilah fasuq li ashabis sa'ir, hak dia menjadi penduduk neraka. <coughs> Hadirnya dimulakan Allah. Tidak ada lagi bagi mereka harapan selamat. Orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang kafir. Khalidina finari jahannam. Kekal dan rakat jahannam mereka. Wal-iyadu billah. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Maka takutlah kita semua kepada Allah dari dosa syirik. Dari kekafiran. Dan hadirinnya dimulakan Allah. Jangan sampai kita merasa Islam. Tapi kita menentang ajaran Islam. Ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai, ya, berarti kita telah berlaku juhud. mengingkari ajaran Nabi ini juga berbahaya. Kemudian hadirnya dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua adalah pengadilan Allah Taala yang Allah tegakkan dalam hisap antara kita sesama manusia. Ingat Allah akan merinci. Perbuatan-perbuatan hamba dengan sesamanya. Apa yang pernah diperbuatnya selama di dunia. Seperti disebutkan dalam hadis Abu Hurairah Radul Anhu. Mengenai hak-hak <coughs> hamba sesama hamba. Yang pernah dilanggar di dunia. Allah akan tegakkan pengadilannya. <coughs> Rasulullah SAW bersabda. Atadaruna mal muflisu. Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Siapa yang bangkrut? Kalau para sahabat mereka menjawab. Ya, Ini hadis. Terlihat Imam At-Tirmidhi dari Abu Hurairah. anhu. Beliau bertanya. Tahukah kalian siapa yang bangkrut? Para sahabat menjawab. Al-Muflis Sufina Ya Rasulullah. Orang-orang yang bangkrut di tengah-tengah kami Ya Rasulullah. Man la dirhamalahu wa la mata. Orang-orang yang enggak punya dirham. enggak punya modal. enggak punya apa-apa. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya. Al-muflisu min ummati. May ya'ti yaum al-qiyamah. Bisolatihi wasiyamihi wazakatihi. Orang-orang yang bangkrut dari umatku di hari kiamat. Adalah dia orang yang datang di hari kiamat. Dengan membawa pahala sholatnya. Pahala puasanya, pahala zakatnya, sekian banyak pahala yang luar biasa. Wa yatiqad satamahada wa qadapahada wa akalamalihada aw safakadamahada wa darubahada. Namun dia datang dari kiamat dalam keadaan ia pernah mencaci orang begini. Menuduh orang begitu, memakan harta orang begini, menumpahkan darah orang begini, atau pernah pukul orang begini. Fayak unduh, fayak atas min Maka didudukan oleh Allah satu-satu. Didatangkan orang yang pernah dicaciknya. Menuntut, menuntut balas. Maka, karena dia tidak punya dirham, tidak punya dina, tidak punya apa-apa untuk mengganti. Yang terjadi apa? Kebaikannya diambil oleh Allah Ta'ala. Diberikan kepada orang yang dicaci makinya. Datang lagi yang dipukul. Menuntut. Diambil lagi kebaikannya. Untuk menutupi kedolimannya. Datang lagi orang yang diambil hartanya. Menuntut. Ambil lagi kebaikannya. Untuk menutupi dosanya. Kedolimannya. Sampai datang yang berikutnya. Tidak ada lagi kebaikan orang tersebut. Habis maka yang terjadi, dosa orang yang didolimi, diambilnya dan ditimpakan pada dirinya, dan kemudian kata Rasulullah SAW, summa toriha finnar, dia kemudian dilempar ke dalam neraka, wal waliyahdubillah, hadirin, jangan kita merasa gampang mencaci orang, tidak ada dosa, jangan merasa kita ini jagoan, sehingga kita pukul orang, tidak mungkin dia balas, Sungguh di dunia dia enggak balas tapi hatinya sedih, nanti di akhirat dituntut. Jangan kita sembarang ambil orang punya barang punya harta, merasa kita aman. Ya. <tuh> karena dia tidak mungkin karena takut sama kita punya kejahatan. Jaguan. ya, tapi nanti di akhirat hadirin sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan Allah Subhanahu wa taala akan menggulung langit dengan tangan kanannya bumi dengan tangan kirinya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ainal jabbarun mana itu orang-orang yang sombong di dunia dalam hadis dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Abdur bin Umar anhuma ya matakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yatilla azza samawati yaumil qiyamah summa ya'khuduhunna Allah taala di hari kiamat mengambil dengan tangan kanannya langit digulungnya bumi dengan tangan kirinya digulungnya lalu Allah tanya mana raja penguasa di bumi mana orang-orang yang sombong yang jagoan di bumi tidak ada kalau tegakkan ini. Semua orang-orang yang pernah didolimi didatangkan. Hadirin. Makanya hendaknya kita. Mumpung masih ada kesempatan minta maaf. Jangan kita gengsi. <tuh> untuk meminta maaf kepada saudara kita. Terlebih suami kepada istri. Jangan merasa gengsi. Dengan kesalahan yang sekian banyak. Istri cuma memendam ya karena dia tidak ingin pisah. Tapi kedoliman tetap kedoliman harus kita lihat, minta maaf. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Jangan kita merasa aman. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu abdan kanat li akhihi indau madzlamatun." Fi irdin almalin fajau pastahan lahukabla ayuk kada walasadinarun waladirhamun kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala merahmati seorang hamba yang pernah melakukan tindak kezoliman kepada saudaranya baik menyangkut kehormatannya atau hartanya lalu ia mendatanginya meminta halal dan maaf padanya Sebelum diambil hari itu kebaikannya atau sebelum Bisa digantikan dengan dina dan dirham Yang ada ingkanat lau hasanat Kalau ada kebaikan dia Uhidha min hasanati Diambil kebaikannya untuk menutupinya wa ilam takun lau hasanat Kalau tidak ada lagi kebaikannya untuk menggantikan kedolimannya Humilu alaih min sayati Akan dibebankan dosa yang didolimi kepadanya yang kemudian dilempar ke neraka waliyadhubillah. Hadirin, kalau kita mau minta maaf pada saudara kita. Jangan merasa rendah diri dengan menghinakan diri. Bukan begitu, itu kemuliaan. Tidak apa-apa kita tahu. Mungkin dulu kita jagoan, sekarang kita sudah tidak jagoan lagi. Karena ada yang lebih kuasa Allah Ta'ala. Kita minta maaf datang. Yang pernah kita pukul. InsyaAllah dia akan dengan lega memaafkan. Daripada nanti kebaikan kita hilang. Nah, yang pernah kita curi. Kembalikan haknya. Daripada nanti kita ditegakkan dari kiamat. Ustaz. Yang dicuri sudah tidak terhitung lagi. Terlalu dan lupa yang dicuri siapa punya. Banyak sodakoh. Banyak-banyak sodakoh. Yang semoga nanti ketika dituntut, ini sodaka untukmu. Ini sodaka buatmu. Terus banyak-banyak sodaka. Sudah tidak bisa dihitung siapa-siapa yang pernah dicuri hartanya. Tidak tahu lagi siapa yang punya, di mana sekarang adanya. Banyak-banyak imbangi dengan kebaikan. Karena kita tidak ingin kebaikannya habis, tinggal dosa yang ada. Hadirin yang dimulakan Allah, jam berapa? Hah? Jam lagi? Taib hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengadilan yang Allah tegakkan antara hamba dan hamba dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah tidak ada yang terlewat semua akan mendapatkan pengadilan dengan seadil-adilnya di sisi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiallahu anhu beliau Rasulullah SAW bersabda La tu'ad dunal ila ahliha hatta yuqada lisyaatil jalhamina syatil qarna benar-benar Allah akan menunaikan hak-hak manusia dan hambanya semuanya akan ditunaikan diberikan kepada yang memilikinya sampai pun binatang dari kambing yang bertanduk akan diadili dengan kambing yang tidak bertanduk ya Artinya Allah akan menegakkan Kami yang bertanduk yang menanduk Dengan kami yang tidak bertanduk ya Diadili oleh Allah Namun antara binatang Tidak seperti manusia Mereka dihisap selesai urusannya Tapi manusia tinggal ada dua Kemungkinannya surga atau neraka Hadirin kaum muslimin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita takutkan Kalau kebaikan kita habis Dan kezoliman masih tersisa Na'udzubillah min dalik. Kemudian yang ketiga, kalau orang sudah selamat, yang pertama syirik, kafir, selamat. Yang kedua selesai urusannya. Hadirin, yang berikutnya <coughs> adalah ya, antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Antara hamba dengan Allah. Maka dengan rahmat Allah bagi hamba yang beriman. Allah tidak menyanyiakan kebaikannya sedikit pun. Sehingga Allah merahmati mereka, mengampuni dosa mereka, dimasukkan mereka ke dalam jannah. Mudah, mudah kalau urusan hamba dengan Allah, mudah. Kita istighfar, banyak-banyak istighfar. Allah ampuni dosa-dosa kita. Di hari kiamat, Allah tunjukkan kita punya dosa. Allah kemudian mengampuni dosa-dosa kita. Sinjur ihwa barakallahu fikum banyak-banyak istighfar kita di dunia untuk menutupi dosa-dosa kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya ihwa barakallahu fikum tidak cukup waktu untuk kita bahas perjalanan lanjut. Kita baru sampai manusia bangkit dari kubur di padang mahsyar menghadapi hisab Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah hisab ini tentunya mereka orang-orang yang kafir dan berdosa yang belum diampuni dosa mereka mereka digiring ke neraka. Adapun orang-orang mukmin yang bertakwa dan orang-orang yang telah Allah ampuni dosa-dosa mereka mereka digiring ke surga. Seperti yang Allah katakan wasy-qaalladzina taqaw rabbahum innal jannati sumara Ketika itu Allah giring orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Menuju surga Allah dengan berbondong-bondong. Sampai kata Allah hita jauh. Ya. <tuh> Sehingga ketika mereka datang. Abu-wabu. -abu, ya. Futihat Abu-wabu. -abu, ketika mereka datang di pintu surga. Futihat Abu-wabu. -abu, dibuka pintu surganya. Waqala lahum hujanatua. Dan berkata penjaga surga kepada mereka salamun alaikum tibtum selamat atas kalian atas kebaikan kalian lihat ucapan salam dari para malaikat sambutan untuk mereka para penduduk surga kalau yang tadi penduduk neraka dikatakan penjaga-penjaganya apa belum datang pada kalian yang memperingatkan hari ini makanya fikum, kata Allah dalam surat al-insan Inna ulai yuhibu nal Sungguh manusia mereka kebanyakan menginginkan dunia segera wayadaru nawarohum. Mereka lupa di belakang mereka semua yawmansakila hari yang berat. Inilah hari yang berat yang Allah katakan hari manusia dibangkitkan dari kuburnya. Waktunya panjang menunggu hisapnya. Bersyukurlah orang-orang yang diberi petunjuk. Yang dibimbing Allah dengan hidayah taufiknya. Semoga kita semua termasuk. Di antara hamba-hamba Allah yang khusnul khatima. Yang mendapat hidayah. Dan istiqamah di atas hidayah Allah Ta'ala. Ikhwa barakallahu fikum. Karena ini waktu menjelang. Waktu-waktu yang Masya Allah. Antum sudah lihat sendiri. Jadi panitia berpesan. Dimajukan ya jamnya. Supaya Antum pulang. Tidak ada kemacetan. Khawatir nanti jalan-jalan. Sudah mulai ramai dan macet. Mudah-mudahan antum tidak terpengaruh dan ikut serta andil dalam memperingati yang tidak diizinkan ini. Ya, Hadirin jadi mulakan Allah Taala. Hati-hati diri dan keluarga. Jangan ikut tiup-tiup. Ya, jangan ikut nyalakan petasan. Ya, itu tidak pas untuk mukminin. Barakallah fi kum. Ya. Subhanakalau mihamdika. Syadu Allah, la ilaha ilah illa warahmatullahi wabarakatuh